Nahnu naqissu 'alayka naba'ahum bilhaqq. Innahum fityatun amanu bi Rabbihim wa huda. Sisi tunakusimulia habari zao kwa kweli. Hakika wao walikuwa ni vijana walioamini mula wao mlezi, na sisi tukawazidisha uongofu. و ربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندع من دونه إله لن ندع من دونه إله لقد قلنا إذا شططا Na tukazitia nguvu nyoyo zao waliposimama na wakasema Mola wetu mlezi ni Mola mlezi wa mbingu na ardhi hatutamuita mwingine wewe kabisa badala yake kwa ni Mungu hivyo itakuwa tumesema jambo la kuvuka mpaka E ulai qaumuna ttakhudhu min dunihi aleha lawla yaatun alayhim bisultan bayn lawla yaatun alayhim bisultan bayn faman adlamu mimman iftara ala -al allahi kadiba wetu wameshika wa miungu mingine badala yake basi hawawatolee udhibitisho uliyo dhahir NaNani aliyadhalim وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ Mwenyezi Mungu Wa idh'tazaltumuhum wama ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi yanshur lakum Na mkijitenga nao na vile wanavyoviabudu badala ya Mwenyezi Mungu basi kimbilieni pangoni akufungulieni Mola wenu mlezi rehema yake na akutengenezeni ya kukufaaeni katika mamboyenu yenu Watara ash-shamsa itha tala'at tazawa'r an kahfihim dhat al-yamini wa itha gharabat taqriduhum dhat ash-shimali wa hum fi Thalika min ayatillah Man yahdi allahu fahuwa almuhtadi Waman yudlil falan Tajida lehu waliya murshida Na unaliona ajua linapo chomoza Linainamia kuliani mao kutoka hapo pangoni Na linapokuchwa Linawakwepa kushotoni Na wawawamu katika wazi wa pango Hizo ni katika ishara za mwenyezi mungu, ambaye mwenyezi mungu anamongoa basi huyo ni mwenye kongoka. Na naimu wacha kupotea basi hutampatia mlinzi wala mongozi. Allahuekbar, Allahuekbar. La na kusimulia habari zao kweli kweli hakika hao walikuwa vijana katika zama zisopita ambao walikuwa wameshika dini ya haki walimuamini mwalawa mlezi kuwa ni mmoja tu na ila hali wamezungukwa na ushirikina na sisi tukowazidisha wa na na tulizithibitisha niweza wa hiyo ya imani na subira ya kuvumilia ya shida pale waliposimama mbele ya watu wao akasema Kwa kunjifunga kwa hadi Ewe mwela wetu mlezi Wewe ndi yewa haki mwela mlezi Wambingu na Sisi atumuamudu mungu mwenginewe Wala hatutoi wache Tika ni hii wallahi Tukisema jingine lo Masita kwa tunasema ilombali kabisa na kweli Kisha wakambiana Wenyewe kwa wenyewe Hawatu wetu Wame mshirikisha mwenyezi mungu lau kuwa wameleta hoja ya nilio wazi ya kudhibitisha uungu wa hivyo na viyakudu badala ya Mwenyezi Mungu hakika watu hawa ni wenye kudhulumu kwa fitofao hivyo wala hapana aliyezidi mdhalimu kuliko mwenye kumzulia Mwenyezi Mungu uongo kwa kumsingizia ushirika wa na wakambiana wa wao kwa wao maana sisi tumejitenga nao hao katika kukafriri wao na ushiriki na wao Basi kipeleeni pangoni mlinde dini yenu. Mola wenu mlezi atakukunjulieni mafira yake na atakusahilishieni mambo yenu kwa njia za katika maisha yenu. Haijulikani kwa hakika ni nani hao ahli al-kafi wala mzao wala hilo pango liko wapi wala likimbilia hao vijana. Pamoja na hayo hapana ubaya kuchunguza Wenda pakapatikana muangaza Nya pakidogo juu yake Ilivyo kwa kurani tukufu kuwa hao walikuwa ni vijana Waliumuamini mwela wao mlezi Basi ya budi Kwa wao na watu wao Waliteswa kwa sababu ya dini Hatta wakaona hao vijana Wakimbile pangoni kunyificha Natariki ya zamani Natariki ya kuwa Yalikuwa kwa mateso ya dini Katika nchi za mashariki ya kale Yaliotokia nyakati mbali, mbali. Tutataja katika ya fuatayo Matesomawili uenda mojawapo wapo likelekea ya na kisahichi ya kwanza elitokea ya za mfalme wa kisaluki antokia swanne alieito kwa jina la kupanga na bivanis kiasi ya muakami ya moja 76 hadi muakami ya moja 88 kabla kristo hui waliposhika mfalme wa shamu Naka na wa memili mno kwenye ustaramu wa kijiriki na ilimuzake Aliwalazimisha mayahudi wa Palestina Na ayo ilikuwa chini ya shamu tangu mwaka miyamoja tisindane kabla kristo Washikedi ni kijiriki Naka sheria zao Naka na najiseka lulao kwa kweka humo sanamu la Zeus Mungu mkuu wa magiriki juu ya mazibahu ya nikimulani Na kumtole ya mihanga ya gurue humo Tena hui mfalme ya licheketeza kwa moto na klaza taurati zote rezo zipata Kwa muangaza huu ya onekana kuwa hawavijana walikuwa ni mayahudi Na kuwa ulipopote katika Palestina au khasani katika Yerusalem Na ikawa wakaamka mnamuhua kabia moja 26 bada krito Zama za utawalo wa warumi wa mashariki Yani kabla kuzaliwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama Na kukulikuwa kiasi mwaka ya tano sabina ya kristo kwa kiasi ya miaka ni na arubaina tano takriban Ama mateso ya pili Yali tokea ya za maza mfalme, mfalme wa mfalme wa kirumi Hadriatus mwaka ya moja kuminasaba Hadi mwaka ya moja ya thalathina nane Mfalme huyu waliwatenda mayahudi Kama alivyotendea antokiasi tulie kuhisha mtoje sawa sawa Matokeo ya hayo ni kuwa mayahudi walitangaza wasi hili ya utawala wakirumi mwaka mia mwoja 32. Waka wafukuza askayo linzi wakirumi wakaiteka Yerusalemu na wakatu wa sarafu yao ya makumbusho ya ugombusi wa mji mtakatifu. Wakashika khatamu za utawala kwa muda wa miaka mitatu. Mwishu ni hariatas na jishilake mwishu waka gutuka, waka ushinda wasi, na waka irudisha palastina chini ya utifu, na waka Yerusalemu, na waka uvunchi liambali wanayichi wakiyahuni kabisa. Viongozi wa mayahuni, waka uwawa, na mayahuni waka uzwa sokoni kwa watumwa. Matokewe ya hayo ni kwa mambo yote ya kiyahuni aliapigia marufuku Adriatus, na kapigia marufuku mafunzo ya kiyahuni na sheria zao. Kwa mujibu wa muangaza huu wa tarihi, yaonekana kuwa fijana hawa walikuwa ni mayahudi, na pahala pao ni popote katika mashariki ya kale, au katika Yerusalem ya nyewe. Yaonekana kuwa waliamshwa na mwamuaka 135 wabada kristo, yaani kapli ya kuzaliwa mtume wetu sallallahu alaihi wa sallama wa miaka 130. Yaonekana kuwa yale mateso ya mwanzo ya, ya mele na zaidi na kisa kisahichi cha watu wa pangoni Kwa sababu yalikuwa ni ya shinda zaidi Ama mateso ya kikristo hele yani na kuzaliwa kwa mtume salladha wa aliyo wa salama Na lile pango lilikuwa kwa jimlima lilana fasidani Lilele kia kaskazini linapigwa na upepo mzuri Juhu walikicho moza muanga wake huwa kuliani mwao na miyale yake huwa balinao Na likichua huo kwa chononi mwao kwa hivyo lile jua halipigi ndani pango na kwa hivyo lisalimika na joto la jua na upepo wa kaskazini unawaingilia na yote hayo ni katika ishara za kudore ya Mwenyezi Mungu nani apate taufiki ya Mwenyezi Mungu kokoka basi wokoka na aliyekosa taufiki hatopata wakumungu kumongoa wa yake